Ebben a műsorban, mint már megszokhatták, hétről hétre egy írót vagy egy költőt mutatunk be, aki felolvassa megjelenés előtt álló szövegét, és beavat bennünket azokba a zenékbe is, amelyek élete vagy pályai szempontjából meghatározóak voltak. A mai adás vendége az elmúlt évek egyik szép irodalmi sikerszerzőjének is nevezhető, Holt Verseny könyve nagyon népszerű az olvasók körében. Tóth Benedek írót köszöntem a stúdióban. Szervusz, Vence, jó, jó estét. estét. Köszönjük, hogy eljöttél én rögtön a kezdeteknél és a nevednél kezdeném, hogy a te nevedet úgy írják, hogy T-O-T-T-H. Hogyan lett ez a családnév? Ez egy régi történet, megpróbáltam megfejteni, egy darabig eljutottam így a, a hátrafelém az idő, de egy ilyen egy-egy -e kis, kis nemesi címhez kapcsolódik, és ezt, ezt most már generációk óta így, így írjuk a nevünket. Ö, vol, vol, van belőle mindig gond, amikor be kell diktálni. Tehát ez a tót ez annyira reflexből mindenki úgy írja, hogy azt kell, hogy, hogy sokszor, tehát még az anyakönyvvezetőnél is volt, volt belőle Geekszel, amikor egyszer a, a kis, nagyobbi kisfiamnak a nevét kisfiam. akart, akartam bediktálni. És, és belőle tó hogy TO-T, to t, t csináltak, és a szenecsi kaptam időben, és akkor így leállítottuk a dolgot, úgyhogy ő is így írja és csak keresztneved is érdekes, mert ugye Benedek viszont a Bence-Becen hallgat, Bence névre hallgat, szinte az egyik egy kicsit komolyabb lenne, a másik meg lazább, és ez a kettőség azt mondom, mintha bened is felfedezhető lenne. Hát igen, ez, ez érdekes egyik, hogy pont a, a mi együtt kezdtünk, ezt el lehet mondani a magvetőkiadóban, dolgoztam egy rövid ideig, és pont egyszerre érkeztünk meg oda, és az előző főszerkesztőt Bencének hívták, ugye, és mindenki, hát akkor kezdtek Benedeknek szólítani engem is, valójában annyira rá hogy igazából nagyon nagyon szerettem így a nevemet. Előtte mindenki bencének ja. volt mindig, a családban is, meg barátaim is, mindenki, és aztán valahogy akkor úgy meg, meg tetszett ez a Benedek dolog, és akkor így egyre több helyen mondtam azt, hogy Benedek, és hogy akkor így is szólítsanak. Ezen év nem, hogy király, hanem még pápa is egyenesen. Igen, ha viszont már a kezdeteknél tartunk, és most nem a barátságunkról fogunk egy másfél órás műsort szervezni, <gül> hanem a te pályádról, akkor a műfordítással kell mindenképpen azt gondolom kezdenünk. Ugye te az angol és az amerikai a irodalom fordítójaként keverettél vagy lettél az irodalomba ismert a copyright hasábokon belül, az, hogy angol és amerikai, az egy fontos különbség, azt gondolom, ugye? És nálad egy idő után azért az amerikai lett a főcsapás irány. Igen, ezért köszönöm, ez, ez, ez csak egy véletlen alakult így. Alapvetően ilyen angol szakos voltam, a, a pázmányra jártam, és ö, angol kommunikáció szakra, ö, ahol volt külön amerikai, 20. századi amerikai irodalom, 20. Századi, tehát volt mindenféle irodalmi szemináriumot, külön volt választva, de, de így az, hogy fordítóként pont, hogy a, pont az amerikai irodalom került így szerintem a, az, egyszerű, az az egyszerű oka ennek, hogy az amerikai irodalmat sokkal jobban, vagy többet adnak ki szerintem így arányai, vagy számszerűen, mint angolt tehát hiába angol nyelvű mind a kettő, de valahogy az amerikai, amerikai szerzők így talán népszerűbbek, vagy nem tudom, ez talán lehet, hogy erős kijelentési ki, így, de, ja, de mennyiségileg mindenképpen le lehetne számolni, hogy hány amerikai könyv jelenik meg, és hány angol, és lehet, hogy, az, hogy nyilván a, eleve az amerikai irodalom mennyiségileg és egy nagyobb, nagy, nagy piac, meg nagy, rengeteg szerzővel. Úgyhogy szerintem ez így szóval alapvetően véletlenül alakult így és a, ta a műfordít, műfordítás tanulhatósága, az gyanítom, hogy főleg a munkaközben valósulhat, meg ugye az nem egy olyan dolog, amire tanulni lehet, azt úgy lehet megtanulni, ha az ember odagül a esztergapathoz. Hát szerint ebben egy darabig nagyon határozottan ezt a nézetet képviseltem, hogy igen, hát csinálja az ember, és akkor hogy belejön, meg megtanulja, meg nem tudom, meg jó szerkesztőkkel együtt dolgozik, akkor azoktól is mindig tanul, meg mit tudom de alapvetően azért azért nem, tehát mint mindenről, erről is lehet értemes diskurzust folytatni, akár egy szemináriumon, akár egy bármilyen egyetemi kúzuson, de a Páczmányon is volt és talán napig is van műfordító képzés, vagy szeminárium, amire én nem jutottam be, de ezt jutólag azért egy kicsit bánom. Tehát Melyik volt az az első könyv, amire úgy büszke vagy a fordításait között, vagy amit ugye magadénak érzel? Hát én nagyon érdekes, mert érdekes szóval, hogy... Hát, köszönöm, kinek, hogy kinek mi, Igen, szóval, hogy, hogy nagyon szerencsésnek gondolom magam ebben a, te, ebben a tekintetben, mert pont rögtön az első könyv, amit fordítottam, az nagyon, a, nagyon közel állt hozzá minden szempontból, a, nem csak így stilisztika vagy nyelvi szempontból, hanem, hanem a története is. Ez egy nagy fiatal, azóta hát kicsit eltűnt már a szerző, nagyon nagy lendülettel indult, ö, bár csak csak most a nevekkel baj vagyok, de Látszreakció címe jelent meg a könyve. Nem rossz megdonált? Nem. Nem, nem, nem, nem. Egy fiatal szerző, be, befogóra neve, és a Twelve volt az eredeti címe a, a könyvnek, és és nagyon, én azt nagyon szerettem, úgy, úgy került hozzám, hogy el kellett olvasni a kéziratot, és véleményt kellett róla írni, és én, én mondtam, hogy ezt mindenképpen szerintem érdemes lenne kiadni. Persze. Akkor ez most a játék és muzsika lesz 5 percben, ugyanis most meghallgatjuk az első zenét mai vendégünk Tóth Benedek választásában, a purge a jeremy közben pedig Tóth Bence megpróbálja kitalálni, hogy ki a szerző. Úgyhogy mindjárt innen folytatjuk a beszélgetést. Benedek íróval és műfordítóval folytatjuk a beszélgetést a belső közlés mai adásában. Közben vendégünknek eszébe jutott első olyan műve, a fordított művel amire úgy büszke. A Nick, Nick McDonald a szerző beugrott, és a, ugye a címet azt mondtam, a Láncreakció címe jelent meg magyarul, az eredeti címe, és ez egy ilyen New Yorki kallódó yorki fiatalokról szólt, és akkor, amikor olvastam, nagyon betalált így maga a szöveg, és mindenképpen tehát én meggyőztem így a kiadóta, hogy, hogy szerintem érdemes lenne magyarul is a olvasók közönség elé tárni, és és belementek, és aztán valahogy ez volt az első megjelent műfordításom, és akkor aztán követően következik. év. A, a, a, ezek a nem csak betalálnak, hanem megtalálnak, vagy egy másik meg is fontos az életművedben, ez pedig Kormek megkárt és az ő könyveinek a magyarítása. Ugye itt már előtte is fordították mekkarty magyarra, de valahogy a te általad végigvitt műfordítások jelentik szerintem ma a magyar megkártínak a a standardjét. Hát ez szerintem azért egy kicsit túlzás, mert, mert mondtad, hogy előttem is, hát a, aki elkezdte ezt ugye, már jó régen elkezdték igazából, még az Úrpiusz jelent meg az első megkárti szöveg, de aki szerintem igazán belecsapott így a dolgba, hát Bart István volt ezt a, a véres délkörökkel, és a nem vinnek való vidékelő ő tényleg olyan dolgokat, hát nem csak ezekkel a könyvekkel, nyilván az ő műfordítói életművéről hosszan lehetne Beszélgetni. Ö, és ezt szerintem ő azért nagyon-nagyon csodálatosak azok a fordítások. É, é, ez volt a, kicsit ilyen remegőkézzel veszi át az ember ilyenkor a, a stafétát és a. Én az, az út című könyvet és az átkerést ö, fordítottam. Ez az utóbbi volt talán a, a nagyobb falat, és abban abba én úgy gondolom, hogy abba bele is ö, haltam valahol Az volt az a könyv, ami, ami már olvasva is, ö, vannak ilyen önsorsoroltó ilyen gesztusok, hogy az ember nem bír ellenállni, tudja, hogy ott baj lesz, de mégis, mégis oda megy és megcsinálja, megpróbálja megcsinálni. Ez, ez az átkerés volt nekem ilyen. És, és szerintem azóta valahogy én nem is nagyon találtam vissza igazából a műford. Volt pár könyv azóta, amit megcsináltam, de, de valahogy ott, ott nekem. Viszont megtaláltad a... egy egészen másik terepet és az átkerést, hogyha most metaforának vesszük, akkor mondhatjuk azt, hogy a fordítás segített neked ahhoz, hogy megtaláld a saját írói nyelvedet? Ez, ez biztos, hogy vagyok benne, hogy, hát, hogy, hogy lettem volna író egyáltalán, vagy, vagy valami próbálkoztam volna íra, írással, hogyha nem fordítok, azt nem tudom megmondani, nem valószínű, vagy nem így. Vagy Tehát, nem hogy verseny az első regenyed. Előtte például milyen szövegeket írtál? Hát így igazából magam, magamnak, meg így néhány ismerősömnek szórakoztatására, hát vagy inkább ilyen fájdalmas perceket utólag visszagondolva, tehát a, ilyen kellemetlen perceket okoztam nekik szerintem, de nagyon-nagyon bíztatok, hogy nagyon nagyon, bíztatom, hogy nagyon barát, jó barátaim voltak, nyilván úgy, úgy választja ki az ember. De, de alapvetően nem, ezek nem volt sem sem semmilyen szempontból nem volt sok szöveg, amit így saját magam is publikálni, meg egyáltalán nem publikáltam. Tehát ez, ez a ez, ez talán egy ilyen furcsaság az indulásomnak, hogy, hogy, hogy igazából műfordítani rengeteget, tehát öt, most olyan 50 regényt, körülbelül 40-50 regényt fordítottam le, és, és ebből a nagy részét mielőtt még az első saját szövegem megjelent. Szóval ez, ez így mások az arányok, de, de nekem az kellett szerintem, hogy végig, végig dolgozza, vagy megcsináljam ezt a 40 regényt magyarul, és akkor, akkor volt már annyi, nem tudom, bizalom, hogy neki fogjak egy saját szövegnek. És innen fogjuk folytatni a mai élő adásunkat a Holt versenyről a belső közlésbe, de előtte még hallgassuk meg a következő számot, amit Tóth Benedek hozott a mai adásba, a Queens of the Stone Age című zenek nevű zenekarnak a Make It, Make it With Chew című dalát. de íróval folytatjuk a beszélgetést a belső közlés a mikrofonnál továbbra is szegő Jánost hallják. Ugyanilyen mondtad, hogy 40-50 könyvet fordítottál, és e, a volt verseny az első könyve, de ha jól tudom, ennek meg legalább 40 változata volt. Tehát nagyon sokszor írtad át ezt a szöveget, amíg megszületett a jelenlegi végleges változat. Hát igen, igen. Eleve nem dolgozom túl gyorsan semmivel, de, de ezzel a szöveggel meg nem is volt semmi kényszerítő, hogy, hogy nagyon igyekezzek a végén. Inkább az volt talán a, a, a végén a motiváció, hogy, hogy, hogy muszáj lenne befejezni, mert ha ezt most így nem fejezem be sokat szóra sem. Ugye ez a tíz év amíg írtam, az úgy nézett ki, hogy volt, hogy több évig nem, tehát hogy inkább, inkább nem írtam, mint írtam ezt a könyvet és aztán így ezért húzódott el ez a dolog, és tényleg van egy ilyen kényszeres, belecsúsztam ebbe az ilyen kényszeres újraírás, meg átdolgozás, meg nem tudom. De, de hát valahogy az kellett, kellett ahhoz, hogy ez. Szerintem kiérlek, nem is az, hogy jót tett a szövegnek, hanem lehet, hogy ez a fajta regény ezt igényelte is. és azt gondolom, hogy a könyvnek a, talán a legfontosabb pillérei a nyelve, ez a furcsa szerkesztett lazasság, vagy éppen rekonstruált élőbeszédszerűség, a története, ez a best thriller, amit most nem fogunk elmondani. És főleg az a szemlélet, ahogyan a srácok, akik ennek a regénynek a szereplő, és az a nemzedék viszonyul ehhez az egészhez. Ezzel a hármasság felosztással mennyire értesz például egyet? Ez nagyon hízelgő egyébként. Én mindig ez volt az egyik leg legjobb élmény, amikor így elengedtem végül a könyvet, és megjelentettem. Nyilván volt bennem egy csomó hát, kérdés, hogy ehhez most mit fognak szólni, és amikor így, amikor így elkezdték elemezni, vagy ilyen kritikákat olvasni, még hogyha nem is lelkes kritikákat, de, de valahogy mindig nagyon érdekes volt látni, hogy ugye saját szöveggel ezt még soha nem éltem át, hogy, hogy mennyi minden van ebben, amit én bele se gondoltam. Tehát ez azért nagyon működött, nem, hogy igazából így nagyon, hát, hogy, hogy, hogy ösztön, ösztönösen csináltam ezt. Most ez ilyen fura ellentmondás nyilván, mert hogy, hogy ennyi átírás, meg az ösztönösség, meg, a, meg ennyi, ennyi munka, hogy fér össze, de mégis valahogy összefér a kettő, nem tudom, de lehet, hogy... Nagyon hiányzott egy ilyen könyv a Magyar Irodalomból egyébként, ami ennyire nyersen, ugyanakkor mégis reflektáltam, vagy áttéteken keresztül beszél egy ilyen történetet, ami itt játszódik, ha akarjuk, akkor tudjuk rekonstruálni, hogy hol játszódik, ha meg akarjuk, akkor nem. És ezzel a nemzedéki olvasattal mennyire értesz egyet, vagy mennyire írtad ezt inkább az általános emberi karaktereknek a történeteként a nemzedéki olvasat, az, az jó kérdés egyébként, mert szintem. Úgyhogy tíz éven át írtad például akkor már nagyon sok ö, minden Ezve Elve nem, nem lehetne, igen, tehát hogy hivatalosan ezt nem lehetne nemzedéki regénynek. Az, hogy az, az, az ugye ez az, az, az, azzal is érdekes kérdés volt ez számon, hogy mennyire ez így kamaszoknak szóval, hogy ilyen ifjúsági regénynek is mondják, de hát hogy szerintem nagyon, én, én, én, én nagyon féltem ettől, hogy ezt ebbe a, nem is azért, hogy bekategóriába berakják, mert hát muszáj minden könyvet valahogy, nem tudom, úgy látszik. Igen, ez polcokra fontos, igen, De hogy, hogy, hogy, hogy én, én nem szántam feltétlenül ezt fiataloknak, hogy, hogy fiatalok olvassák, és, és ez egy kicsit ijesztő is volt nekem, mert, hogy, hogy, hogy majd nem tudom, fiatalok elolvassák, és akkor így egyedül maradnak a, ezzel az élménnyel, mert szerintem azért így ilyen bizonyos szempontból uh, könnyű olvasmány, mert gyorsan el lehet olvasni, másrészt viszont uh, So, sokan mondták, hogy, hogy utána belük maradt, és mondjuk ilyen, akár ilyen ré, rémálom formájában visszaköszöntett, hogy egy ilyen fiatalabb tudatra, hogy milyen hatás, ettőlben volt, volt bennem fél Amit én még hallottam, hogy szülők viszont úgy olvassák, hogy ebből egy kicsit megpróbálják megérteni a mai fiataloknak az De. életét. Szerintem ami, ami biztos, hogy, hogy, hogy olyan dolgokról írtam, ami szerintem független korszakoktól, olyan szempontból, hogy, hogy mondjuk az én fiatal, vagy én serdülök koromban is. Tehát ugyanazokkal a, vannak problémák, amikkel mindenki megküzde ennyi idősen, vagy sokan megküzdenek -e ennyi idősen, és akkor ez, ezt, hogy milyen díszletek közé helyeztem, az egy másik kérdés. Nyilván valahogy nehéz lett volna úgy, úgy rekonstruálnom az én kamaszkoromat, hogy mondjuk nekünk, ugyanálunk, amikor én voltam ennyi idős, mint a könyvem szereplő, akkor nem volt például mobiltelefon, én egyszerűen nem is tudtam volna elképzelni, hogy, hogy egy olyan, olyan történetet írjak, amiben mondjuk nem használnak a fiatal Telefon, tehát ez ilyen... Nagyon jó végszót adtál nekem a következő beszélgető bloghoz, ez egy elkerülő úton érkezünk, mert az is a holtverseny fontos része, de előtte még most jön az, hogy vendégünk egy olyan szöveget olvas fel nekünk, amit korábban nem jelent meg se, úgyhogy Tóth Benedek felolvasása következik itt a belső közdés mai adásában. <tos> Joe Cab, Grász élete. A benzinkút előtt állok. Valahol nyugaton, egy koszos külvárosban. A felpuhult, felpuhult aszfaltba süpedek és egy feliratot bámulok. Please remove Halloween masks before entering the store. Thank you. Amikor kinyílik a fotocélás ajtó, a tükörképem helyén megjelenik egy Mexikói. És barna papír kezében kilép a forróságba. Még nem tudom, hogy Joe Capgrásznak hívják. Még nem tudom, hogy nem ez az igazi neve. Megcsap a nyíláson kiáramló a légkondicionált levegő, és ráfagy az izzadság a bőrömre jó göndör fekete haja homlokába lóg rám néz, ahogy elmegy mellettem, és amíg a falik úthoz ér lehámozza magáról átizzadt pólóját, és vizet fröcskel az arcába. A hasán hosszú, átlós heg, mint a felpuposodott aszfalton a repedés. A segge fölött holdkrátere emlékeztető forradás. Az üzletben két indiai eladó állapultban, a gondolák között öreg Texasi lézen, cowboy kalabban, alligátor az övén régi forgóteres Smith and Wesson, egy rendőrjárőr gurul el az épület előtt, napszemüveges zsarú ki az ablakon, aztán gáztad is elhajt. Úgy teszek, mintha válogatnék, de közben a polc fölött átlesve figyelem, ahogy Joe Cupgrass beül a lopott Fordba. Lehúzza az ablakot és rágyújt. Nem indítja be a motort, nem indul el, ő, ő is engem néz. Elfordulok, és mire megint visszamerek nézni, fején, a fején kivágott sapkában kiszáll a kocsiból, és rohanni kezd az üzlet felé. Nem csinálok semmit. Lefagyok, várok. A következő pillanatban már ott áll a pultnál üvölt, az öreg Texas itt már előtte. Az indiaiak a földön fekszenek, én meg előveszem a pénztárcámat, és ahogy odalép hozzám, kiveszem az utolsó gyűrűt 20 dollárosomat, és kirántuk egy 1000 forintost, és mentegetőzni kezdek, hogy Sorry, mended, szólegál. Right, és a szemébe nézek, szugárálom hogy hagyjon életben, és látom, hogy be van, be van tépve, de nem azért vigyorog, és nem is azért, mert, hogy, mert tudja, hogy mennyire beszartam. Vigyorogva odalép hozzám, el, és azt mondja, Szia, testvérem. Este a motelban. Iszunk. Tekila, sör, tekila. Joe Kábrásznak enyhe akcentusa van, és eléggé hadar. De értem, amit mond. Húsz éve jött New Orleansba, egy tankeren dolgozott. Azóta ittél. Most épp egy új mexikói lakókocsi parkban a csajával. Átuttazóban van itt. Kis meló, kis pénz, de muszáj volt bevállalni. Azt mondja, itt megtalálta a hét a világban. Mindenki mexikóinak nézi. Otthon érzi magát. Ez a lehetőségek országa. Aztra volt ki, akit csak akar. Csak ezeket a fekákat rühellem, mondja, meg a, meg a fehéreket, azok meg engem, egy, meg egymást. Igazából mindenki rühel mindenkit. Ez egy szabad ország, itt az gyűlölsz, akit akarsz, mondja, és hangosan felröhög. De már a következő cigit tekeri. Nem sporol a cuccal, nekem is kicsit erős a tempó, de nem akarom megbántani. Ettől úgy be állni, hogy mindent elfelejtünk, mondja. És nem kell bíztatnia, nagyon mohon, nagyon mohon szívni kezdem a spanglit, mert hát, ha tényleg igazat mond, és sikerül végre elfelejteni, hogy nem jövök sehonnan, és nem tartok sehová, hogy nekem Amerika nem a lehetőségek hazája, még csak nem is egy kaland, csak egy elnyújtott road trip. Kétszer négy sávos autópályák, gyorséttermek, benzinkutak, motelek és shopping stripek végtelenül ismétlődő mintázata, akárhová nézek. Ugyanaz a látvány, ugyanazok a szagok, a hangok, ugyanazok az arcok, mosolyog, fogsorok. Amerika nem álom, de nem is valóság, egy virtuális tér, fik ami megfertőzte a világot. Gigantikus hologram minden egyes elemében felelhető a teljes információ. Három dimenziós rémálomba úgy, úgy hatolsz bele, mint egy igazi rémálomba, a monotónia utópiája, ahol mindent, meg, mindent megkaphatsz, de nem tudsz vele csinálni semmit. Mindenki boldog, mint a mennyországban, is. fel se fogják, hogy a pokolban táncolnak. A halál végre meglehette ideális lakóhelyét, bármit teszel, annak köze van a világ végéhez. Észreveszem, hogy egy ideje csak én beszélek. Joe Capgrász némán bámul, aztán hangos röhögésben törkés, Lebődítjük a cuccot hideg sajnerrel. Úgy szorongatom az izzadó barna üveget, mintha össze akarnám roppantani. A szúros folyadék lemarja a füstöt a torkomról. Nem bírom levenni a szemem a vágásról a gyócábás hasán. Kíváncsi vagyok. Kíváncsi vagy, hogy, szer hogy szereztem? kérdezi, amikor észreveszi, hogy bámulom. Én meg némán bólintok. A játszó mindig én voltam a legádázabb gyerek. Mindenkibe belekötöttem. Nem néztem, hogy nagyobb vagy erősebb nálam. Kihasználtam a meglepetés erejét. Nem akartam hegek meghalni. 8 lőttek meg, és mindegyiket túléltem, mondja. És megmutatja mind a nyolc sebesülését. És elmondja a történetüket, halálos sebek, az orvosok nem hitték el, hogy túléli, mégis itt van. Engem nem fognak kinyíni, soha, mondja, és akkor leesik, hogy Joe Capgrasz tényleg azt hiszi, hogy halhatatlan és arra gondolok, hogy talán itt Amerikában tényleg hallhatatlanak az emberek. Joe Capgras kérdez valamit, de mintha csak magamnak tennék fel kérdéseket, nem válaszolok. És a szememben néz, most látom először komolynak. Soha nem megyek vissza, mondja, so oda soha többé nem megyek vissza. Aztán feláll és a fürdőszobába megy Hallom, ahogy a vizelete csomag a WC-kajdlóban. Hajnalban ébredek, a szám sivatag, széthasad a fejem. Merevedésem van, de nincs benne semmi érzéki, nincs bennem semmi vágy. A szomszéd szobában valaki hangosan horkol, elnyomja a légkondi harkdúrúzolását. Feltápászkodom, és kimegyek a fürdőszobába. Jókapugrász nincs sehol. Ahogy visszamegyek az ágyamhoz, megakad a szemem egy barna papírzacskon, az asztalon. Belenézek. Tele van 10 meg 20 dollárosokkal. Fel kell a nap, és nem tudok visszaaludni. Összepakkolok, kicsekkolok a szobából és kiállok stoppolni. Nem sokára megáll egy pikapos, az ülésről a padlódat söpri a pornólapokat és int, hogy szálljak be. A rádióból country szól, a visszapillantóra akasztva egy hatalmas kocka, és egy kereszt forog. Jézus sosem néz a tükörbe. Fél órája megyünk az nyílennyeres úton. Ügyvédek mosolyognak le ránk a magasból, az óriás plakátokról, mint az istenek. Aztán az egyik keresztetődésben feltoródik a kocsisor, és hogy elgurulunk a villogó rendőrautók, meg az árokba csúszott ford mellett meglátom Joe Cabrest. A betört szélvédőn lóg ki a felsőteste. Az arcán ugyanaz az eszerős vigyor, vagy lehet, hogy az üvegszilánkok tépték fel a száját, a homlok a széthasat, Látom az agyát. Ez a seb az utolsó, a kilencedik. Én meg arra gondolok, hogy most már sosem fogom megtudni, miért nem mondta meg az igazi nevét. Benedekkel folytatjuk a beszélgetést a belső közlés mai adásában. Az előbb a az választásában hangzott el a messzivetől az Innersra Kíps című szám, és nem sokára majd a zenékről is fogunk beszélgetni, de most kanyarodjunk át a következő könyvedre az utolsó utáni háborúra. Ez is egy nagyon érdekes keveréssel különböző műfajoknak, alternatív történelem, disztópia, beavatás regény, és leginkább szerintem antropológia, az az arról, hogy milyen az ember, amikor minden embert lesz körülötte. Ezek után úgy. Szépen leértelmeztem a könyvet, Megkérdezem, hogy mi volt a magia a számodra. Mert főleg az utolsó mondata itt az előbb a holt versenyre, hogy olyan könyvet ír, amiben van mobiltelefon, vagy nincs egy olyan korban, amikor nem éltél. Ez, hogyha olvasok az második regényedet, akkor hatványozottan izgalmas ez, hogy hogy találtál erről a könyvre rá. Hát ennek egészen konkrét története van. Azt én tudok csak mondani, hogy Minden, minden könyvnek biztos ilyen konkrét története van, de ennek, a, ennek egy felkérés volt az előzménye. Egy antológiába kértek tőlem egy írást, még az 56-os emlékév kapcsán született egy ilyen, elég, szerintem ilyen különleges darab, hogy a alternatív történelmi írásokat kértek. Az a mi lett volna, ha ez volt a felvetés a szerkesztőknek, a, és ebből született a, a Másik Forradalom című antológia és, és ebbe, ebbe volt egy olyan tényleg az első ötletem, ez volt ami, ami aztán a később, amiből a regény kinőtte magát, hogy egy elképzeltem egy ilyen amerikai beavatkozást 56-ba, ugye ezt történészek ezen nyilván jót derülnek, hogy ennek mennyi realitása volt, vagy sem, van egy nagyon jó tanulmány is ebben a kötetben, ahol ezt így lelepleznek minket, írókat, hogy, hogy igen, elszaladt nagyon a fantáziánk, és hogy igazából alternatív történelmi, tehát 56-ra variációkat a reális lehetőség csak egészen tényleg, apró dolgokról van szó. Tehát hogy ilyen, ilyen mértékű változás, vagy fordulat, hogy mondjuk az amerikaiak eljönnek ide és megmentik Magyarországot, az elképzelhetetlen. És hogy én azt képzettem, hogy lett volna mégis eljönnek, akkor nyilvánvalóan hogy az, az tűnt logikusnak, hogy akkor itt a totális háború kirobban, és, és hát ebbe a világba, de ezt mindezt ilyen alulnézetből rögtön hogy ahogy az első mondat megvolt ehhez a novellához, az, az rögtön ezen a kis fiú hangján szólalt meg valahogy ez, ez egy ilyen. És az ő perspektívája, meg az ő hogy ő honnan látja, és mit lát, ugye, az nagyon igen. fontos. Igen, igen mert, mert ugye nem vagyok egy ilyen jó, nem vagyok egy ilyen jó analitikus elme, nem vagyok egy ilyen történész agy, aki így nem tudom, képes beleásni magát egy korszakba, meg hát 56-ról olyan nagyon ezért tetszett az antológia ötlete is, mert ugye nagyon új, újat biztos lehet mondani, még rengeteg mindent, meg egy csomó mindent nem meséltek el, de hát azért ugye a mozgástér viszonylag szűk erre erre például ez a, ez a kis csavar története nagyon jó, jó volt, nagyon inspiráló volt, és aztán a, a regényből is ez fura, de hogy a regényből kimaradtak a, az utalások 56-ra, tehát ezt utána közös, közös megegyezésről úgy döntöttünk, hogy ez a, a karácsonyfadiszt leszedjük erről. És is így még általánosabb és is... még vészjóslóbb lett az egész. Igen, egy ilyen totális há háborúba ment, tehát a történet is egy ilyen teljesen ilyen, hát próbáltam úgy, úgy Minél kevesebb konkrétum vagy. Az volt az érzésem, hogy amilyen nagyon, nagyon konkrét, megnevezünk nagyon konkrét 56-hoz kapcsolódó dolgokat, akár reádiákat, vagy bármit, az, az valahogy le, nagyon lecövve vagy lerántja a történetet, nagyon ne, nehéz. Tehát, hogy megtörje ezt a. Fura Még egy nagyon varázset. gyors kérdést szeretnék föltenni. Ha jó, ami színházi workshopon vettél részt az elmúlt hetekben, ez micsoda? Hát, hát nem, nem is hetekben, inkább ebbe az évbe. Mm. Ez a nyílt fórum, a Dramaturgok ch a nyílt foruma ezért lehet pályázni minden évben, és beválogatták egy ilyen. Hát én nem is tudom, ilyen Ötletbőnél azért egy kicsit több, egy ilyen féli félkész drámámat és, és azon dolgoztunk, aztán dramaturgokkal nagyon hasznos volt ez az év, és most fejeztük be, vagy most a, pont tegnap adtam le az a utolsó szövegvatot, vagy hogy változatot ennek a történet. Mi még, még ma visszatérünk az utolsó beszélgetés blokhoz előtt, azonban hallgassuk meg az ördög zenekar Benedek mai választásában. Benedek íróval a belső közlés majadásának utolsó beszélgető részébe vágunk bele itt a stúdióba. Most is zenét hallottunk, és még fogunk is egyet búcsúzó, de eljött az ideje annak, hogy beszéljünk is a zenékről egy kicsit. Kíváncsi voltam, hogy milyen zenéket hozol, ugye hoztál négy angol nyelvű, ebből három amerikai, <gül> és van egy magyar szám. Vártam, hát ha lesz Jimmy Hendrix, aki második regényed egyik hőse, de helyette most még majd a Red Hot Chili Peppers fogjuk hallani. Ezek a számok, mintha a progresszív rock, vagy valami ahhoz hasonló, abból kinövő irányzatok klasszikusai lennének. Mennyire vagy kísérletező zenehallgató? Hát euh, szeretném. Szeret, megszer... Inkább, inkább ez, ez a kategória, igen. De valahogy szeretem újra hallgatni a régi zenéket, de nem, nem is azért, hogy hangulatba kerüljek, vagy nosztalgiázás miatt, hanem szerint csak ezeket szerettem, és valahogy, ez, ha így nagyon rá, rá tudok így, tehát ilyen, valószínűleg ez, a, ahogy a regény is született, beszéltük, hogy ilyen monomániásan, tehát a zenébe is, hogy valami úgy megtetszik, akkor azt végtelen sokszor megbírom hallgatni. Most egyébként az, ezeket, amiközben válogattam, éppen ilyen, ilyen rákattantam egy kicsit a hip-hop zenére, de azt az csak ilyen vagy szinten, hogy, hogy az, azért az nem olyan komoly egyenlő, ez a szerelem, de, de ez a, a rockzene, rock ez valahol ez, ez a vonal, amit most hallottunk, ezek a, ezek a dinamikusabb, ilyen, nem tudom, ilyen Húzósabb dolgok, ezek, ezeket szeretem igazán És van olyan, hogy ha hallgatod, akkor visszaemlékszel, hogy ezt mikor hallgattad? Tehát így megörökítenek ezek a dalok számodra, ilyen életpillanatokat, életidőket? Hát igazán nem feltétlenül. A, a messzívetek szám, de az sem egy, az is egy koncertemléket. A 99-ben még a, a Pecsában volt egy koncertjük, és az, az, az nagyon megmaradt. Azt, azt nagyon szerettem a Nővéremmel voltunk én, és így az egy ilyen nagy koncertélmény volt. A, akkoriban a, a környéken láttam, és akkor alatt laktunk a királyutcában, és onnan így átsétáltam. A, hát most oda hogy ősen lakszon az hihetet, igen, egy ez a egy koncert. maga az élmény is hihetetlen. Ritkán járok koncertekre, és az egy nagyon hihetetlen élmény volt, hogy ez, tehát az a zene, amit ugye napközben vagy te hónapok óta hallgattak, akkor ott, ott ott a színpadon ezt a, ott előadják. A, nyilván rutinus koncertjáróknak ez nem akkora élmény, de nekem az, az valahogy nagyon megmaradt az, az egész hangulat. Meg az, hogy ezt élőbe úgy megszólalt, hogy élvezhető volt, és nem, nem is kicsit tehát ez. Mi viszont az élőadást abból a szempontból is nagyon élveztük, hogy zenékkel van megszakítva a beszélgetés, hogy mindig ki tudtunk szaladni, megnézni, hogy a belga- japán mérkőzés éppen hogy áll. Fél idő, 0-0. A foci vb eléggé úgy vettem észre ezekből a volt, hogy majdnem lesen voltunk az öregben, és elég értünk a stúdióba, hogy szereted nézni, te is. Igen, így ez egy ilyen felnőttkori elhajlás nálam a foci. nem magyar eszköz. Sokáig. Nem is a nézése, hanem hogy üzem is, de hogy soha nem fiat, tehát régebben ugye úsztam, aztán így. Ezt teljesen véletlenül kötöttem ki a focipályán is, és, és néhány nagyon súlyos belépő után így elkezdtem megtanulni ezt a. Ezt a, ezt a műfajt, hogy, a, hogy focizni, és így szerintem úgy, úgy viszonylag úgy el, eltalálkom, most már el, el vagyok a pályán anélkül, hogy súlyosabb károkat okoznék, de, de valahogy ezzel jött aztán a foci nézés is, tehát hogy, hogy, hogy nem voltam ilyen nagy foci rajongó, vagy nincs ilyen csapatom, vagy nem Akkor a kilépő mi. kérdés, hogy eltalálod-e az kérdés, persze, ki a foci Hú, az jó kérdés. Jó, akkor még esetleg gondolkozhatsz. Szerintem. Addig még a fél van, addig is meghallgathatjuk a Red Hot a Saltus Quiz című dalt a belső közlés mai adásában. Show Tégünknek, Tóth köszönöm szépen, hogy itt volt, fölolvasta megjelenés el, el, előtáró szövegét, és elhozta magával a meghatározó zenéket is. A jövő héten Martanébe várja önöket. én most addig is búcsúzom, megköszönöm figyelmüket a hangmérnök Burger Lajos nevében, és további szép estét kívánok a műsorvezetőt, Szegő Jánost hallották. Felső közlés Dal és szöveg első kézből. A szerkesztő Pályi Márk. Belső közlés.